Ja, du, där kommer jag nog aldrig ifrån Här sitter jag och, och, och försöker få lite fason på, på vår diskussion här nu Och försöker klippa samman alla bitar Och försöker ja, hitta någon, någon logik, någon, någon form av struktur Men det går inte med det materialet jag har framför mig här nu Så nej, det, det, det känns som ett evighetsarbete helt enkelt Så jag, jag känner mig lite förtvivlad och jag hoppas du kan lätta upp stämningen här nu lite. Ja, jag förstår definitivt hur du känner för när man har någonting framför sig som känns som att det har noll reson noll logik och bara är ett mishmash av allt möjligt så känns det ja, stört omöjligt att få ihop det. Men i, i slutändan går det ju att göra någonting utav det men, men frågan är ju bara till vilket pris och är det värt det? Och är det överhuvudtaget någon som vill se det här eländet när det är klart? Och det är väl mm. så som många filmer har sett dagens ljus här i världen. För eh, vi pratar väldigt mycket bra film i den här podden. Filmer som vi är imponerade över, filmer som vi gillar, filmer som verkligen får oss att hämta andan. Sen är det de där andra filmerna be, med betoning på andra som är den totala motvikten till en succé. Oh, ja, jösses, ja, de där filmerna som... Eh, ja, det är för sig en speciell upplevelse, de också. Men eh, ja, som eh, kanske då går den lite på nerverna- och ja, man blir helt förundrad, förfärad, förfasad. Alla förord man kan tänka sig, tror jag. <laughs> eh, så att det är ju för sig ett tag sedan vi tog och pratade om- en riktig kalkon, en riktig skitfilm. Och ja, det är kanske dags- eh, och, och, och tänka lite i de banorna nu. Men även där så är det ju svårt att hitta riktigt intressanta kalkoner som man överhuvudtaget kan prata något om. De flesta är ju ganska tomma och inte ett sägande bara. Och, mm. ja, vad ska man få igång för diskussion där? Men så finns det ju de där guldkornen som är extremt underhållande eller så urbota, dumma och inkompetent gjorda att man bara kan sitta och spygalla ett par timmar. Så där får man ju lite material i alla fall. Men ja, de filmerna precis som de Riktiga toppfilmerna, de bästa man kan tänka sig, de, ja, de kommer ju inte så ofta tyvärr. Så hur mycket man än letar så ja, kan man man noll ganska så ofta faktiskt. Jo, därför att en riktigt bra skitfilm om man, om man kan säga så. Det, det är något väldigt unikt. Dålig film finns det gott om. Alltså det finns ju filmstudios som har gjort till sin grej att de ska göra riktigt, riktigt kassa filmer Eller filmer med en... Um en stil som direkt går att ifrågasätta om vi säger så. The Asylum är ju ett väldigt populärt bolag som gör eh, filmer som verkligen har eh, tveksam kvalitet eller eh, bygger väldigt tungt på en eh, blockbuster och liknande. Mm. De, de skäl teman ändrar lite och säger nej men det här är en helt originell produkt och det är det inte. Det, det finns inget originellt över den överhuvudtaget men det är deras affärsidé. Och visst, man kan ha mycket kul att titta på en sådan film. Men de här riktiga guldkornen, de här fantastiska skitfilmerna det är ju de där det har varit någon med en dröm med en passion, med en historia de vill berätta i filmmediet men de saknar talang eller de saknar kunskap eller de har för lite förstånd för sitt eget bästa så de kastar sig in i den här världen försöker göra någonting och de jobbar hårt man kan se passionen i det som har gjorts det är bara det att nästan varje bildruta innehåller så mycket fel eller så mycket galenskap att man kan inte låta bli att tänka vad tusan tänkte du? Ja och bara den frågan Det är en fråga som kan hålla en vaken På nätterna också ibland till och med Och ja det, det är någonting Smått underbart Med, med sådana filmer där eh, Som man kan skratta lite åt Men ändå på något sätt Nästan respektera För man, mm. man känner passionen där Man känner att det, det var någon Som verkligen ville det här Och tog det hur seriöst som helst mm. Det gick kanske inte så som personen i fråga hade tänkt sig alla gånger resultatet blev lite tveksamt om man säger så <laughs> men ändå så finns det en charm åt hjärta där och det finns någonting man kan uppskatta det, det kan vara skrattretande ja men det kan också vara hjärtevärmande att se sådana filmer ibland bara för att försöka hitta den, den känslan för den återfinner man inte ofta i de stora produktionerna eller något sådant det är verkligen något, något unikt som utmärker en, en riktigt bra skitfilm så ja det är väl också en av anledningarna till att man inte hittar så många sådana för personer med det engagemanget som faktiskt kan få till stånd en produktion som ja, kanske går åt fel håll det, ja, det händer inte ofta men ja de där Eldsjälarna, de eldsjälarna, de tindrar upp lite smått här och var på, på filmhimlen så eh, vi får ju fortfarande uppleva sådana ögonblick och ja, det, det är ändå mycket värt för, för mig som filmtittare i alla fall. Ja definitivt och helt ärligt kan jag säga att jag ser hellre en riktigt dålig skitfilm än... I ja, en sån här mellanmjölksfilm, en sån här mediocre mittemellanfilm som har ja, en okej okay budget och okej okay skådespelare men, men produktionen saknar passion. Den är så styrd av någon grupp av slipsar som sitter på något kontor någonstans som är panikslagna att de ska sticka ut med sin film och det blir en väldigt äh, upplevelse. Mm. Då ser jag hellre de här passionsprojekten där de inte riktigt har haft koll på vad de sysslat med för det blir mer energi, det blir mer ja, material att prata om, att titta på, att njuta av Även om någonting går fel så finns det ju en skräckfascination man kan få av det och... När man hyr en film eller köper en film eller strömmar en film så vill man ju ha valuta inte bara för sina pengar. Man vill ju ha valuta för sin tid man har investerat också. Och är det då en film som inte ger någonting eller som man glömmer bort när man har precis har sett den? Att åh oh, jag just det, jag såg den där men jag, jag minns inte alls vad den innehåller och så vidare. Mm. En rejäl skitfilm. Den minns man åtminstone, precis som en av de här stora fantastiska filmerna man kan se. Ja men verkligen, det ätsar sig fast i minnet på ett helt annat sätt Det är nästan mer minnesvärda än, eh, än, än de stora filmerna faktiskt Som, som har mycket kvalitet Men det, här, det, det där riktigt dåliga scenerna Där man eh, nästan vrider sig lite grann obekvämt För att det, det känns så fel Det är fel stämning Man har inte riktigt eh, koll på och agerandet är under all kritik de scenerna alltså de kan man nästan citera i sömnen utan några problem så att det är verkligen någonting som biter sig fast så har man gjort en, en riktigt, riktigt bra skitfilm så blir man nog bland det mest ihågkomna människorna i filmvärlden faktiskt Ja, den saken är säker. Och en fråga jag brukar få när jag säger att jag älskar att titta på skitfilm, det är Men varför överhuvudtaget se någonting sådant när du kan se någonting som är uttalat bra? Strunta i det mediokra, strunta i skitet, bara titta på de här stora erkända filmerna och så vidare. Men mitt svar på det brukar vara men då tappar du lite kollen på vad som är bra och vad som är dåligt. Jag menar, om man bara blir bortskämd med det som är bra hela tiden så kan man tappa perspektivet ganska snabbt och ganska lätt. Att se någonting som är katastrofalt dåligt är faktiskt hälsosamt på så sätt att man inser... Hur illa det faktiskt kan bli. Hur dåligt det kan vara om någon inte vet hur man skriver manus. Om någon inte fattar hur man använder en kamera. Om någon inte begriper sig på vad man ska göra i klipprummet. Och hur man ska mixa in musik och så vidare och så vidare. Där är så många steg i en film som måste fungera för att det ska bli någonting värt att titta på. Och när någon lyckas skapa någonting där... Allting går fel men där ändå blir någon form av slutprodukt i, i andra änden så man, man, man bara kan sitta ner och titta och tänka vad tusen är det här? Hur, hur tusen kunde du tycka att det här var en, en, en bra väg att gå? Eller att de här valen var de rätta? Jag menar det blir ju en masterclass i hur du inte ska göra film och mm. Många gånger kan det vara precis lika nyttigt som att se de här stora filmerna där man ska få lära sig vad man ska göra. Ta också till dig vad man inte ska göra, det är faktiskt ganska nyttigt. Mm, ja, absolut. Ja, vill man lära sig hur, hur film fungerar så ska man verkligen ta och, och titta på eh, de, de sämre filmerna. För, jag eh, ser man till eh, de, de stora allstränd där eh, allting är av hög kvalitet och eh, allting flyter på smärtfritt så är det riktigt svårt att, att se hur, hur filmmediet faktiskt fungerar. För mm. i, i sådana filmer där, där där lägger man inte märke till beståndsdelarna utan allting smälter ju samman som en enhet. Det är, man, man flyter in i filmen och man har inte riktigt eh, samma koll på, på vad det är man upplever men ser man någonting som är riktigt dåligt man, man lägger märke till det och det, det är lättare att sätta fingret på vad är det som inte fungerar här och eh, på så sätt kan man ja, ta ett steg bak och, och analysera filmen man, man lär sig förstå det bättre vad det är som behövs för för att få en scen att fungera, hur man fogar scener samman och ja, är hela vägen igenom. Då kan man lättare ta och, och sära på beståndsdelarna och, och se eh, det positiva kontra det negativa. Så eh, definitivt, är man intresserad av film så eh, är det mycket, mycket nyttigt att, att ta sig an de, de riktiga kalkonerna för där får man verkligen praktiska exempel på hur det kan bli när det går galet. Och galet går det ofta och gärna om man inte vet vad man håller på med. Och anledningen till att vi pratar så mycket skitfilm idag det är ju för att vi, vi har sett någonting som har med skitfilm att göra men som inte är en skitfilm i sig. En, en film om skitfilm kan man säga. För vad är det vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på The Disaster Artist från 2017 i regi av James Franco och med manus av Scott Neustadter och Michael H. Weber. Och filmen bygger på The Disaster Artist My Life Inside The Room The Greatest Bad Film Ever Made som är en icke-fiktionell bok publicerad 2013 utav Greg Sestro och Tom Bissell. Och anledningen till att vi tittade på den här till idag det är ju att The Room är en ökänd film i Hollywood. En sån där film där Ingenting riktigt gick som det skulle. Och den eh, blev legendarisk därför. Det är ju en film som faktiskt jag och Thomas har pratat om en gång i tiden för många år sedan nu. Och de som är intresserade av det kan säkert hitta det avsnittet någonstans ute på nätet. Det, det, det är bara att leta på så kommer det att dyka upp blink blink. Men det är en film som... Som verkligen har fångat folks uppmärksamhet just på grund av dess dåliga rykte och det var ju därför som vi tittade på den. Jag har varit nyfiken på att läsa den här boken just därför att jag vill veta vad som hände. Jag har inte haft tiden ännu men den står definitivt fortfarande på min lista över böcker att ta sig an. Mm, ja, det, jag förstår din nyfikenhet och ja, den, eh, den har jag ju också. Man vill ju så gärna få reda på ja, så mycket man kan om det här vraket till film som är så besynnerligt och så taktlöst. Och att ja, där ingenting riktigt fungerar. Man vill verkligen vara en flyga på väggen där och, och se... Hur, hur fattar ni de här besluten? Vad för gick bakom kameran? Var det här verkligen det, det bästa ni, ni, ni kunde förmå? Fanns det ingen sorts kvalitetskontroll? Var det ingen som reagerade på det här manuset? Ja, frågorna är väldigt många och ja, jag är extremt nyfiken också. Men ja, jag har inte tagit mig an boken heller. Men det, det, det finns ju definitivt saker som lockar där. Men... Ja, det får kanske vara till ett senare tillfälle. Men lyckligtvis så, så har vi ju filmatiseringen här. Vi kan doppa tårna i och, och se en, en tolkning av vad som kunde ha hänt under den här inspelningen. Och både bok och film handlar ju om två män med en dröm som slutar i en filmproduktion. Och... Det, det är ju det här med att vilja, vilja skapa, att ha en dröm och så vidare och kanske inte få de chanserna som man tycker att man förtjänar och därför ta sitt öde i egna händer och... Det respekterar jag enormt mycket. Det gör jag, ärligt talat. Och jag respekterar faktiskt Tommy Wiseau också just därför att han, han gjorde det här. Sen blev slutresultatet väldigt långt från vad han hoppades på. Men alltså, kan var i Hollywood. Han försökte, han gjorde saker och ting för att ja, försöka få sin karriär att fungera. Och... Det, det finns många med den drömmen, väldigt få satsar på att göra en egen film och ja, det gick ju som det gick men alltså all heder till Kahn för det här. Mm, ja, ja, absolut. Han eh, har ju verkligen eh, gått hur långt som helst för att, att få den här filmen gjord och ja, det, det respekterar jag också. I och för sig är det ju betydligt lättare- när man har några miljoner till över så få till stånd en filmproduktion. Mm. Men eh, trots det så har han ändå gjort någonting ja, fantastiskt- och, och lyckats att få den här filmen gjord överhuvudtaget. Och ja, det, det gick kanske inte som Tommy hade trott- när eh, The Room hade premiär- och, en det, det har nog ändå i slutändan efter de här åren nu ändå gått bättre än vad han ändå hade hoppats på. För mm. det är ändå en film som har fått enorm popularitet och som drar... Eh, Publik fortfarande, och där folk handrepliker utan till, och Tommy har ju nästan blivit en, en ikon, en, en hjälte i filmindustrin, en liten rebell som man säkert skulle uppskatta hur mycket som helst om någon kallar honom. Så eh, ja, ja, jag tror alltså att den här filmen har ju verkligen fått ett eget liv som eh, har gått bortom vad, vad Tommy hoppades och trodde på med, med The Room, men eh, ja. Det, det är inte så konstigt för det är ändå någonting unikt över den här filmen Den, den känns inte som alla andra om man säger det så Och jag kan förstå att folk tycker om den här För det är någonting speciellt i, i tonen, i utförandet här Som verkligen kittlar mig på, på rätt ställe faktiskt jag Kittler gör ju The Room ganska mycket om vi säger så. Och om jag ska göra en snabb recension av den filmen, originalfilmen, så är det en halvtimme av fantastiska repliker och fantastiskt skådespeleri inlindat i en timme av vad tusan är det jag sitter och tittar på. Alltså den är ojämn, den har många långa sträckor där man tycker att det händer ingenting, det leder ingenstans. Men så finns ju de här ögonblicken där man bara sitter hänförd och tänker Vad är det här? Det är fantastiskt! Men det är också så otroligt fel och... <laughs> Det, det är kul att sitta och titta på. Man ska nog samla ett gäng kompisar och ha lite gott att dricka och bara kunna sitta och ha en hel kväll med den här för då blir den nog som absolut bäst. Det är kanske inte filmen du sitter ensam och kikar på för då blir du nog bara frustrerad. Då kan jag, utan att säga för mycket, rekommendera den här filmen istället. Den är nog eh, mer underhållande och mer givande. Och den är ju faktiskt, vad jag har förstått, lite av ett passionsprojekt också. För mm. vad jag har förstått så är James Franco väldigt förtjust i The Room. Och när han fick chansen att göra den här filmen så blev det en väldigt stor grej för honom. Han spenderade väldigt mycket tid att lära sig eh, Tommys Udda manér och hans sätt att prata och så vidare. Och jag vet att det är alldeles för tidigt att prata om rollfigurer redan nu men alltså jag är imponerad hur mycket av Tommy Wiseau som James Franco lyckas att, äh, att kanalisera. <laughs> Ja, ja ja det är ibland så, så försvinner Frank och faktiskt för mig där och det man nästan bara ser Tommy framför sig. Så visst har det varit någon form av förvandling däremellanåt och den är spännande likt lik, eh, Tommy i, i, i en hel del scener faktiskt här och ja, jag, jag, eh, jag är också imponerad över den här passionen som James Franco faktiskt har, har haft för det här projektet James kändes nästan lite som just Tommy Wiseau med, med The Disaster Artist här. för han har ju verkligen satt sig bakom rådet här som, som producent och regissör och mm. eh, huvudrollsinnehavare också här så eh, han har många eh, strängar att slå på i den här filmen för att, att visa vad han kan och, och vad han är, är passionerad av och <laughs> ja, resultatet håller väl kanske en, en viss eh, klass som The Room inte hade eh, och ja, som, som har eh, en, en stil som ändå kan påminnas lite grann om, eh, om The Room men eh, det är en film som inte rädds och, och peka ut att ja, det här var ju inte den bästa produktionen i världen och allt var inte så bra ställt med, eh, med personerna i fråga som eh, gjorde The Room, men ändå så vill de verkligen visa upp människorna bakom sig så gott det går för Tommy Wiseau är ju ett smärre mysterium hela han egentligen, men ändå de, de vill visa upp mänskligheten och passionen och ja, allt det goda med, med The Room, och ja, det, det är också någonting som jag är, är imponerad över här Ja, utan att säga för mycket så, så är vi nog båda väldigt imponerade över det vi har fått se idag. Det är ju inte en skitfilm i sig utan det är ju en, en intressant film om en skitfilm. Och den påminner mig lite grann om Ed Wood som du och jag tittade på för mm. många år sedan. Den här uh, Tim Burton-dramatiseringen av Ed Woods liv och fokuserade främst på produktionen av uh, Plan Nine from Outer Space men, men även början på Woods karriär. Men den filmen är ju väldigt överdriven kan man säga, essensen finns där, de stora händelserna finns där men jag tror Burton tog desto större friheter med att göra en intressant film snarare än att vara dokumentärisk och det är ju det som gör att Ed Wood som film är en, en riktig höjdare att titta på jag är lite osäkrare på, på vilken nivå som, som The Disaster Artist hamnar på, om den försöker vara mer åt dokumentärhållet, om den också tar sig friheter med händelser, försöker vara rätt överlag men, men justerar här och där för att göra ja, någonting intressantare att titta på. Jag vet inte, och i och med att jag inte har läst boken så vet jag inte hur mycket av eh, filmmanuset som är rakt utifrån den och hur mycket de har justerat och så vidare. Boken är ju bland annat skriven av en av herrarna som var involverad i The Room så vi vet ju att han var på plats åtminstone. Men det finns många frågor här hur nära The Disaster Artist är sanningen. Vi vet inte, men... Eh, jag är ändå villig att tro att vi är närmare sanningen än vad vi tror men mycket är justerat för ja, att vara en bra film. Ja, definitivt. Det här är ju inte dokumentärt utan man har säkerligen manipulerat en hel del av verkligheten i The Disaster Artist. Men den verklighet som de bygger upp känns ändå trovärdig. Jag är villig att köpa ganska så mycket av det de visar upp i den här filmen. Förklaringarna de ger det, det känns ändå logiskt på något vis. Det är trovärdigt. Mm. Så ja, det låt gå för det. Jag är villig att och lägga mitt kritiska öga lite till sidan bara för att få, få njuta av, av själva filmen naturligtvis men även med de kritiska ögonen på så att ja, man kan nog tänka sig att det, det, det faktiskt gick till på det här viset så ur ett filmmakarplan fungerade och, och vill man få, känna att man, man får lite mer information om vad som för sig gick bakom min spelning av, av The Room så ja, det, kan det nog det här ge lite det lite på benarna och man, man känner att ja, det, det här ligger nog ganska nära sanningen även om det är lite, lite överdrivet här och var kan jag tänka så ligger det ändå en del kona utav sanning i The Disaster Artist. Och, ja, det är lite, lite spännande att försöka plocka upp och fullborda sitt eget pussel när det gäller hur, hur det här faktiskt gick till vägarna när The Room skapades. Och den här filmen ska faktiskt ha cred också därför att den påstår ingenstans att här kommer sanningen. Visst, det står att den är baserad på händelserna runt The Room. Och det stämmer ju faktiskt. Men den gör aldrig anspråk på att vara den hela sanningen eller den fulla bilden av alltihopa. Utan det är från Greggs perspektiv. Och det kan jag acceptera. Det kan jag köpa. Det är ärligare än vad många andra baserat på verkliga händelser och filmer presenterar sig själva. Så... Jag, jag ser det här som en, en film, ingenting annat. Den har rötter i verkligheten, men den har gjorts intressantare. Det är helt okej. Okay. Verkligheten kan vara ganska grå och tråkig, så den skulle inte göra sig bra som film. Det måste fixas till lite grann för att bli intressant. Och intressant är det ju, och jag gillar verkligen det här manuset. Det är långt ifrån perfekt, men å andra sidan det den försöker berätta är ju, är ju ganska absurt i sig själv så jag är villig att äh, acceptera det som händer hur det händer, händelseförlopp och allting det, det är en udda tid i två människors liv som involverar många andra människor på gott och på ont och slutresultatet blir äh, magnifikt magnifikt dåligt, men magnifikt Mm. Ja, ja visst blir det det. Ja, det är en, en spännande skildring, rent dramatiskt, vi får följa här också. Om ett lite bizarrt vänskapsband som knyts mellan våra båda huvudpersoner här och hur de både hjälper och stöttar varandra och ja, nästan eh, blir varandras antagonister emellanåt och, och motarbetar varandra och det, det blir ja, nästan någon sorts avundsjuka och mm. eh, misstro mot varandra ja, det, det är mycket känslor i omlopp och det är en Ganska spännande dramatisering av, av just vänskapen i den här filmen också. Det är inte bara en film om, om en filminspelning utan vi har ju även en, en, en stor dramatik här. En märklig dramatik, ja, mellan två ganska så märkliga människor skulle jag vilja säga. <laughs> Men det, det är ändå... Eh, också det är väldigt trovärdigt och, och känslofyllt och respektfullt skildrat mm. eh, så att ja, jag tycker att det, det även en dramatisk eh, synvinkel känns eh, som, som en, en bra film som ger en något här så vi får, vi får skratt vi får tårar och, och spänning emellanåt också så att ja, vi bjuds på lite av varje helt enkelt och det är väl hög tid att vi faktiskt djupdyker in i alla de här händelserna för vi har mycket att ta del av. Men innan vi gör det så är det en god idé att ta närmare titt på vad handlar egentligen The Disaster Artist om? Jo, Greg Sestero drömmer om att bli skådespelare men han har det svårt att få positiv respons på hans skådespelarlektioner. I samma skola som han själv går lägger han märke till den unika Tommy Wiseau som Greg tycker har den karisma och utstrålning som han själv saknar. Greg börjar bygga upp en vänskap med den självsäkra men märkliga Tommy som erbjuder honom att flytta in med honom så att de kan sikta mot stjärnorna tillsammans. De båda flyttar snart till Los Angeles där Tommy av någon anledning har en tjusig lägenhet. Drömmen om en karriär som skådespelare går dock inte som planerat men så får Tommy en idé. Varför inte producera en egen film som kan visa världen vad det kan? Tommy har tydligen en smärre förmögenhet och han skyr inte en tanke på att investera miljoner på deras filmprojekt. Greg ser Tommys projekt växa fram, en film som Tommys skriver, producerar och regisserar på egen hand. Men när inspelningen ska till att börja är det en hel del med Tamis vision som verkar väldigt märklig. Hans syn på vad som är viktigt och hur en filminspelning går till gör så väl Greg som hans medarbetare i filmen tveksamma till vad det är det håller på med. Tommy är dock fast besluten om att fullborda filmen på sitt eget vis och något motsträvigt fortsätter produktionen av det som ska komma att bli filmen The Room. Och relationen mellan Greg och Tommy är ju motorn i den här historien därför mm. att... De på olika sätt och vis drar ju varandra framåt. Um som är det Tommy som uppmuntrar Greg att fortsätta. om som är det Greg som uppmuntrar Tommy och så fortsätter det fram och tillbaka tills det blir en hel del slitningar mellan de här två herrarna. Och med tanke på. Ja, allt det vatten de har fått över huvudet så, så förstår jag att de, de börjar känna en viss desperation, en viss osäkerhet, tveksamhet om de kan ro hela det här projektet i land och så vidare och ja, jag kan definitivt sympatisera med de här två herrarna, jag kan se mig själv i dem åtminstone lite grann men nu är det någonting som måste påpekas här och det är att vi vet Väldigt lite om vem Tommy Wiseau faktiskt är. Han är förtegen om vem han är, varifrån han kommer, varifrån hans pengar kommer och så vidare. Om man försöker göra efterforskningar på det här på nätet så är det... Väldigt lite information man kan ramla över. Jag är säker på att om man verkligen grävde djupt så skulle man kunna hitta en hel del. Men han själv är väldigt förtegen. Och det gör ju att det blir en del mystik runt honom som person. Mm. Och det har de faktiskt lyckats fånga väldigt bra i den här filmen. Alltså Tommy är en man som är betydligt äldre än Greg. Och båda två har... En snarlig dröm. De vill bli skådespelare. De vill spela i film. Och skillnaden är att Tommy har pengar men han är väldigt nonchalant med just det faktumet. Och Greg, han är en, en vanlig kille. Han, han har drömmar och vill uträtta saker i filmvärlden. Men han vet inte riktigt vad han ska. Han är osäker på sig själv. Och ja, därför så blir det... Blir är en väldigt fin relation på ett sätt men den är väldigt destruktiv också. Skulle jag våga mig på att spekulera så tror jag att det är en del av den här historien som har klippts bort. Och jag är säker på att den är bortklippt av boken också. Det är bara en, en vibb jag får och det är nog att deras relation har varit betydligt mer intim än vad som antyds här. Här antyds bara att de är extremt goda vänner. Jag tror att det finns mer under ytan här med tanke på den svekkänsla som båda känner senare i historien och så vidare. Men med det sagt så vill jag ändå påstå att man, man lyckas skapa de här rollfigurerna väldigt snyggt i den här filmen och jag har inte problem alls att ta dem på allvar. Mm, nej, verkligen inte. Det, det känns äkta här. Och eh, ja, filmen här angående det du sa. Det, jag, jag tycker att, att filmen faktiskt har och. Anspelar ganska kraftigt emellanåt på just det sexuella i, i relationen. Eh, att, det, att det finns en spänning där och att eh, det, det är någonting som inte är uttalat men som mm. jämt och ständigt finns närvarande i den här relationen. Eh, det är inget som man verkligen går in och diskuterar och det kan ha ja, flera anledningar men det behöver vi inte gotta oss ner i för det är egentligen inte av någon, någon större betydelse för historien här egentligen heller och Ja, det, det bara lägger till till mystiken kring Tommy och, och, och kring The Room här också att vi, vi får inte allt serverat på ett silverfat utan vi får lägga lite av pusselbitarna själva också och det, det är en liten del av skärmen av här också faktiskt mm. att man, man gör det inte så här rakt fram och man slår inte på de här stora känslomässiga grejerna och vill göra det här till en, en sliskig, smaskig historia som visar upp den, den fula, otvättade buken hos alla inblandade. Så att här, här går man verkligen, man går rakt på sak, man väljer vad man vill ta upp och diskutera för att kunna eh, ge en, en bra helhetsbild och för att skapa en bra historia. Men ja, man vill inte gå för långt och eh, jag måste säga att jag ändå tycker att det var ett bra val. Ja, jag tyckte ju definitivt inte att man skulle lägga fokus där. Men vad jag menar är att om det fanns en relation som var bortom att bara vara vänner att vara mm. någonting mer så har det ju betydelse för de här svekkänslorna som senare kommer att äh, det svek som, som Tommy verkar känna är ju, är ju enormt och jag har svårt att tro att det bara skulle komma av en vänskapsrelation det måste finnas mer här och precis som du säger det finns antydningar vissa svagare vissa starkare men i och med att inget sägs rakt ut så är det ju ändå någonting som hänger i luften men absolut jag håller med det här är bara –gjort filmen sämre om det var fokuset för den här. Det vill inte jag heller. Men det är ju ändå viktigt för deras relation att veta var har de har lagt den någonstans. Och med tanke på hur nära vänner Tommy och Greg verkar vara i verkligheten fortfarande– –så um, tror jag att det är betydligt mer än vad som presenteras. Men det som presenteras är fullt godtagbart. Nästan briljant skulle jag vilja säga– och det är både till filmens styrka och svaghet för det betyder att vi, vi har två enormt starka huvudfigurer i den här filmen. Vi har Tommy, vi har Greg och alla andra människor kring dem blir lite plattare och fyrkantigare i filmen just därför att ja men det är de här två som är viktiga, alla andra är bara de som var runt omkring och jag uppskattar fokuset definitivt, men samtidigt så gör det ju det svårt att se många av de här andra människorna som någonting annat än tvådimensionella figurer. Och jag tror att historien är mer komplex än så, men för att hålla filmen på en, på en lagom nivå så förstår jag att man har varit tvungen att dra ner vissa saker. Den är ju nära två timmar lång ändå, så... Ja, alltså, för att det ska funka, för att det ska flyta på och för att vi ska kunna ge våra huvudroller rätt fokus, absolut, men, men det gör ju att andra blir desto plattare. Mm. Ja, det, det håller jag med om. Det, det ger sig inte mycket utrymme åt de andra utan man vill fullständigt fokusera på Greg och Tommy här, deras relation och hur det påbörjade eh, det som skulle komma att bli the, the Room och hur det påverkade hela inspelningen. Det, man har ju byggt upp hela filmen så att det bara kretsar kring de två så det andra blir bara... Bakgrundsfigurer och eh, det kan jag verkligen förstå här. Man vill inte lägga in allt för mycket rent dramatiskt tycker jag ändå att det, det fungerar riktigt riktigt bra här mm. för. Eh, eh, det känns ändå som att just deras relation- det, det var det, det, det mest centrala här i också. Och det man borde lägga fokuset på. Och jag vet inte hur väldigt intressanta övriga personer- i inspelningen faktiskt hade varit- om man hade lärt känna dem mer. Utan det, det hade bara varit onödigt bjafs- om man frågar mig. Men ja, Greg och Tommy- det, de, de träffas lite, lite av en slump. Och eh, blir på något märkligt sätt vänner. Eh, mycket på grund av eh, deras attityder, deras personligheter som nästan är varandras motpoler. Mm. Vi har den tillbakadragna blyga och, och rädda Greg som vill så gärna men inte vågar riktigt ta chanser för han är rädd att göra sig till, till åtlöje. Och vi har Tommy som är fullkomligt orädd verkar det som. Eller, han bygger åtminstone upp en, en aura av att vara på det viset. Men han är ju definitivt en person som tar risker, lever impulsivt och bara vill eh, leva livet och, och följa sin dröm men eh, ja, det är också en person som verkar ha väldigt, väldigt svårt att, att skaffa vänner det är ingen som riktigt vill vara nära honom för eh, han är så himla konstig, ingen kan få grepp om honom och han vet nog inte riktigt hur man handskas med människor eller hur normala sociala interaktioner fungerar heller. Det är mycket där som inte fungerar för Tommy men som Greg har så på ett sätt blir det kanske en naturlig... Relation de emellan för de, de kan livnära sig eller stärka sig med varandra och Eh, vara den andras eh, stöttepelare, där den andra är svag där kan den eh, ena eh, briljera och ta över i stället och, och visa hur saker går till. Så eh, på grund av just eh, Tamis framfusiga attityd och ja, likgiltiga inställning till mycket så eh, får han ändå... Eh, Greg eh, nära in på sig och de, de, de bygger upp någonting märkligt där att, att Tommy ändå får Greg att, att känna sig levande igen och hur mm. skönt det är att och, och, och faktiskt ta tag i saker och ting och eh, bara låta rädslan gå åt sidan och bara stövla rakt ut och ja, där eh, går de ju hand i hand direkt och jag tycker det är, en, det är en bra introduktion i båda karaktärerna här. Att man på, en, på ett enkelt men effektivt sätt tar och visar vad de båda har för personligheter. Hur de eh, råkar stöta på varandra och ja, hur själva relationen inleds. Och det hanterar man ju relativt snabbt i den här filmen. Och ja, det, det det lägger ändå en så bra grogrund- för det som kommer skall här. Man förstår varför de har sökt sig till varandra- och varför de gör det de gör. Och när själva filmenspelningen väl går igång- när de verkliga godsakerna ska till och startas- så har vi hela det bagaget med oss- och vi kan verkligen lättare förstå- varför ja, det som händer faktiskt händer- Allting eh, får en, en, en relevans. Och ja, jag tycker det, det är faktiskt riktigt bra skrivet i, i de här båda karaktärerna. Deras relation med varandra och vad de väljer att ta med och inte med. Ja, jag tycker att det, det, det fungerar riktigt bra. Ja, att det fungerar riktigt bra. Det, det är nästan en underdrift. Det är suveränt helt enkelt. Och ja, jag uppskattar hur de visar att Tommy är... Ja, helt utan rädsla. Han kastar sig in i vad som helst för han har en divas uppfattning om sig själv. Jag menar, det är ju han. så klart att han klarar det här och så vidare. Och det är ju befriande på ett sätt men om man redan tror att man klarar av någonting då har man ju desto svårare att faktiskt ta till sig lärdomar när man gör fel och så vidare. Och därför blir han ju... Väldigt förvirrad och ibland arg när eh, han stöter på problem, när han inte får som han vill. För han tror ju att jag bara går upp på scen och visar så, så är jag garanterad att få den rollen jag vill. Och så visar det sig att ingen, ingen regissör vill ha honom och det, det gör honom arg, besviken och förvirrad. Medan Greg, han är desto mer lyhörd och villig att lära sig men hans svaghet är snarare att han, han vågar inte ta för sig att gå upp på scen och visa vad han går för för han klarar faktiskt en hel del han är bara osäker på sig själv och den cykeln fortsätter ju genom hela filmen både till rollfigurernas styrka men också till deras svaghet därför Tommy använder ju tyvärr den här svagheten i Greg för att hålla honom tillbaka när Tommy tycker att nej, nej, nej, nej, nej, nu ska du inte göra ditt eller det nu ska du stanna här hos mig för det, det är här hos mig som, som du hör hemma. Och då, då bildas det ju desto fler slitningar mellan de här två och vi har ju en hel del hårda ord som sägs mellan dem och relationen går ju helt i sank på vissa ställen och... Mm, det är enormt intressanta rollfigurer och jag måste säga att jag, jag avgudar James Franco i den här rollen som Tommy Wiseau för han är helt fantastisk. Och jag måste säga att Dave Franco som Greg gör en riktigt bra prestation också. Jag menar, Greg är ju lite mer en... en, en normal person om man ska använda det ordet så han är ju lite lättare att hitta greppet på men Tommy med alla sina små tix och alla sina små egenheter och sin sanslösa dialekt har ju krävt en hel del för att få rätt så det ska James definitivt ta cred för Ja men gösses alltså. Ja det, det är riktigt fantastiskt att, att se James Franco här. Jag har inte sett honom så här engagerad och, och talangfull i en roll tidigare tror jag. Det här är verkligen toppen av hans karriär som jag ser det som skådespelare i alla fall. Ja, jag tycker även att han, han fullständigt försvinner in i den här rollen och och blir Tommy faktiskt. Och man, man ser att det här är någonting han, han verkligen vill göra. Och att han gyter av situationen där han verkar älska och vara Tommy. Att det är någonting med den, den personligheten där som har, har drivit James i, i, till att göra den här filmen. Och, ja ska man se när när filmtami och verklighetstami tar och snackar med varandra vilket man ju även får, får göra så är det ju väldigt svårt att höra vem det är som säger vad om man säger så. Båda två låter precis likadant det är ja, verkligen en, en härlig scen att, att få uppleva där och ja, där, där, där klickar allt samman och Ja, ah, det, det, det var bara så gott att få se och det var även härligt att se att filmen tydligen har fått Tommy Wiseaus godkännande också eftersom han trots allt är med i den här filmen också. Ja, både boken och filmen har tydligen fått den riktiga Tommy Wiseaus ja, godkännande och det är ju naturligtvis väldigt kul. Samtidigt så kan man ju inte låta bli att undra vad hade varit i den om han inte hade godkänt det om det mm. var någonting han tyckte var känsligt så i och med att han har godkänt det så har ju något tagits bort eller mm. något mm. förbjudits så mm. det, det gör den ju lite mer intresserad jag hade nästan velat att han att han inte godkände men för James Franco så är det ju naturligtvis jättekul när den man försöker att återskapa faktiskt ger tummen upp för det. Det är ju, det är ju kanonkul. Men när det gäller skådespeleriet, om vi ska luta lite in på, på det visuella här, det... Det är ju lite mer åt det komiska hållet. Det ska ju påpekas. Vi ser ett par scener från The Room återskapade då man ser dem sida vid sida med originalen. Mm. Och jag vill faktiskt ge originalet så mycket cred att jag tycker att det känns mer som ett drama där än i den här versionens tolkning. För här känns det mer som att man försöker göra det till någonting kul. Medan Ja, de ursprungliga skådespelarna försökte ju skapa någonting som var ett, ett drama. Någonting som ska vara hjärtknipande och fullständigt gravatag i en. Nu gör den ju inte det, men, men de försöker i alla fall. Den tonen finns där. Och det finns inte i de här återskapade scenerna. För här är filmen alldeles för medveten om att det här är mer komiskt än dramatiskt. Och... Det, det känns lite synd för då, då, då gör man det övertydligt om man, att man gör det här för att det ska vara kul snarare än att man återberättar historien. Jag är villig att köpa det, men det är ändå ett litet påpekande jag vill göra. Mm. Ja, det kan jag också hålla med om. Det, det finns en, en del av de scenerna som de har återskapat som... Eh, är överdrivna för komisk effekt. Jag tänker ju främst på den, den kända takscenen I did not hit her, I did not. <laughs> <laughs> uh, där, där tar ju verkligen uh, James Franco ifrån från fotknölarna och överdriver maneret uh, för att det ska vara ännu mer underhållande. Mm. Uh, originalet där, där är faktiskt Tommy Wiseau mer tillbaka och håller och eh, vill försöka få, få fram en, en dramatisk känsla så ja, absolut, det, det finns skillnader där. Det, det är jag fullt villig att hålla med om. Men nu är ju filmmakarna här väldigt medvetna om att The Room är en film som man skrattar åt därför att den har så mycket som blir tragikomiskt roligt och därför så har man väl en tendens att luta lite åt det hållet i den här versionen men det, det är ändå någonting som, som måste påpekas bortsett från det så tycker jag ändå att de, de lyckas återskapa väldigt mycket som känns helt rätt där var scener i den här filmen där de återskapar scenerier och liknande där jag tänkte vad tusan, har de fått tag i allting som var i de scenerna eller har de, har de lyckats få tag i de gamla rekvisiterna och så vidare? Nej, det har de såklart inte. Men de har lyckats skapa atmosfären på så rätt sätt att man tar det för originalet. Ser man de sedan sida vid sida då inser man... Är, där, där finns eh, skillnader som gör att man, eh, man, man tror att det är rätt men det är inte rätt. Och det är faktiskt väldigt mycket talang som krävs för att få det att funka. Så vem som än har gjort scenerierna till The Disaster Artist har ju verkligen gjort sin hemläxa. Och där de inte har kunnat hitta kopior eller liknande grejer så har de gjort vad de har kunnat. Och slutresultatet är ju faktiskt... Enormt imponerande. Ja, jag verkligen. Man har ju bemövat sig extremt mycket här för att hitta, hitta känslan den här Makabra, nästan känslan i The Room som är så billig eh, och, men ändå så talande på något vis mm. eh, det, ja, det, det kräver sitt arbete om man säger så och, och kunna återskapa den, den miljön vi får se i The Room och ja, det, är, det är verkligen härligt att, att se det det öga för detaljer som Franko har här med, med sin produktion här och, och, och verkligen ger sitt allt för att, för att hitta den känslan och verkligen återskapa miljöerna och det, ja, det fungerar eh, överallt faktiskt där har jag ingenting att klaga på de scener där de, de försöker eh, återskapa The Room där, eh, ja, där sitter det i stort sett klockrent hela vägen alltså där, där är lite små förändringar här och var naturligtvis men det är inget man riktigt lägger märke till ögat eh, känner det ändå igen det som en, en god version av of The Room här så jag. Mm. Allt från sceneridekor, dekor, och kamera och allting som de använder där... ...det gör att det, det, det verkligen känns som att det, det är the, the Room man kollar på. Och det kräver ju som sagt en hel del talang. Sen kan man ju naturligtvis diskutera andra aspekter av den här filmen för... Jag vet inte hur originellt kameraarbete som The Disaster Artist har. Jag menar, man jobbar ju hårt på att återskapa det som The Room gjorde. Men i alla andra scener där vi ser den så kallade verkligheten så är det ganska ordinära bilder egentligen. Men å andra sidan... Det är den typen av historia. Väldigt väldigt extravaganta kamerarbeten hade kanske varit helt fel och gett fel intryck, fel atmosfär och därför så känns det ju som att man har fokuserat rätt. Det är enklare bilder, det är lite ja, saker som man har sett förut i andra filmer. Det är istället det som, som filmen fångar som är det viktiga, inte kameran alltid. Ja, jag verkligen låta kamerarbetet stå ut här. Det, det hade känts så fel, alltså. För här, här ska vi hålla oss nära verkligheten, vi har en verklighetsbaserad skildring. Och vi ska inte ta och använda oss av så här extravagant kamerateknik för att framhäva själva dramat eller ja, den verklighet vi får uppleva utan det är en film som ska tala för sig själv och, och kameran behöver bara finnas där. Mm. Och det, det är absolut inte till filmens nackdel, absolut inte tvärtom. Det här stärker verkligen intrycket av filmen och man har hittat rätt ton här för att verkligen förmedla sitt budskap. Så där på, på det visuella planet så är det ju inget så här eh, extravagant Utöver det vanliga men det är helt perfekt för det filmen försöker berätta. Och detsamma skulle jag faktiskt säga om klippningen här för den är inte heller något jättespektakulärt eller något jätteavancerat. Men du hänger med väldigt bra i handlingen. Du vet exakt var du är. Du har en bra uppfattning om hur mycket tid som har passerat. Där finns några undantag, främst när eh, klippningsarbetet av själva The Room har börjat. För då hoppar vi väldigt långt fram i tiden helt plötsligt. Och det är svårt att veta hur lång tid har passerat här. Vad har hänt? För där blir en slitning, folk skils åt och helt plötsligt så har en tid passerat. Greg är någon annanstans, Tommy är någon annanstans och så helt plötsligt så är de tillsammans igen. Det, det, det blir... Lite udda där kan jag tycka, men det är nog det enda undantaget egentligen. Händelseförloppet rullar på bra, känns bra, är bra. Ja, jag uppskattar det verkligen från början till slut. Och det är väl vad man kan hoppas av en, en bra klippning egentligen. Mm, mm det, det får jag verkligen säga. Och jag tycker ändå att det, det känns logiskt med det ganska abrupta klippet som görs där rent tidsmässigt. För filmen följer ju hela eh, Tomis och, och Greggs relation med varandra. Och ja, när det då av logiska anledningar blir en klyfta mellan de båda så eh, bryter filmen av där helt plötsligt. Och, och plockar inte upp eh, filmen igen förrän ja, det, det är dags för dem båda att stöta på varandra igen så att eh, jag är villig att köpa det men ja, jag tycker att det också att det, det, det kändes lite lite väl abrupt att det tog tid och, och riktigt samla intrycken och försöka avgöra okej, okay, var är vi nu? Hur lång tid har passerat? och, och så vidare så att det, det där kanske man kunde ha gjort det bättre men jag tycker ändå att själva klippet känns logiskt för hela filmens upplägg ändå, så jag är inte villig att kritisera det allt för mycket faktiskt, men överlag ett väldigt bra flyt har de fått till i The Disaster Artist här, och det är en tid som bara försvinner för min del, jag bara dyker Huvudstupa in i handlingen här och försvinner ut på, på andra sidan igen så att det, ja, ja, ja, det är, det, det är riktigt bra stegring i, i berättandet här och, och knippningen. Ja, det, det är i stort sett sömlöst förutom där på slutet tycker jag så ja, det, är, det är faktiskt riktigt riktigt kapabelt gjort här. Med tanke på att de faktiskt har sekvenser i den här filmen där de har en liten angivelse vilket åtal det är, var de är, vilken dag det är och vad som håller på att hända så hade de kunnat göra en liten sådan när vi hoppar tillbaka in i handlingen så att säga. Var är vi någonstans i tiden? Det, det hade varit ganska logiskt med tanke på att de gjort det tidigare men... Ja, det, det fungerar som det är. Vi är bara lite, lite kritiska och gnälliga när vi påpekar. Vi har inte så mycket annat med klippningen att gnälla på, så ja vi får ta det vi kan helt enkelt. Och jag vet inte hur mycket mer det är att säga om det visuella egentligen. Det, det ser bra ut, de har fångat allting, allting flyter på bra. det... Det är, en, det är en film som, som vet vad den försöker göra och är väldigt, väldigt noga med att göra det till punkt och prickar. Eh, ja, till skillnad från The Room är det här en film som har varit... Eh... Totalt utplanerad från början till slut känns det som. det Folk visste vad de ville ha utav den. De visste hur det skulle gå till väga för att verkligen eh, få visionen och bli en verklighet så som de hade tänkt sig. Så eh, det, det är väl den största skillnaden mellan den här filmen och The Room tror jag. Ja, man kan ju helt klart säga att uh, The Disaster Artist och uh, The Room är... Sina totala motsatser samtidigt som de är två sidor av samma mynt, det, det blir en intressant paradox där faktiskt. Men eh, vi kan ju inte förneka kompetensen som har gått in i att göra den här filmen, någonting som definitivt saknades i originalet. Men eh, med det sagt så är det väl hög tid för oss att börja summera den här filmen och jag vet inte om vi har så mycket mer att tillägga egentligen. Vi har öst väldigt mycket beröm över den här filmen och eh, jag kan inte säga annat än eh, att The Disaster Artist förtjänar det. Ja det så får man väl ändå säga för ja, det, det här är, är verkligen fantasiäggande på alla sätt och vis. Ser man tillbaka på, på The Rooms så är ju den en ögonbrynshöjare höjare på många sätt och vis och det är många frågetecken som man kan få när man ser den här fullständigt bizarra skapelsen och The Disaster Artist vill försöka ge oss en, en viss inblick i hur det kan ha gått till bakom kameran. Och för min del tyckte jag det var, var enormt välkommet att kunna bege sig in i Tommys värld och, och se vad tanken var med The Room. Vilket gör The Disaster Artist till en enormt engagerande berättelse. Mystiken kring Tommy och hans alster, ja, gör att man vill suga åt sig all information som man kan få. Och ja här får man sig en, en någorlunda relevant förklaring tycker jag. James Franco har med ett stort engagemang gett sig i kast med, med Greg Sesteros bok om, om filminspelningen och översatt den till en ifrågasättande men ändå respektfull film. James kärlek till The Room är tydlig här tycker jag. och Hans förvandling till Tommy Wiseau är bland hans absolut bästa prestationer som skådespelare. I registolen tar han saken på ett lika stort allvar tycker jag. Han, han visar att han förstår filmmediet på ett sätt som Tommy kanske inte gjorde. Det är också oerhört fascinerande att följa The Disaster Artist från början till slut- Även om jag kanske är något trött på att Francos polare omgav honom här, precis som i alla andra Franco Rogan och Apple produktionerna men det är nog det enda negativa jag riktigt har att, att säga om The Disaster Artist när jag tänker efter. Det, det här är en, en kompetent gjort film om en inkompetent gjort film. Och det känns som att man kom personerna nära i den här filmen. Och The Disaster Artist vill försöka förstå varför det blev som det blev och studera personerna bakom den denna kalkonfilm. Eller, ja, vad kan man kalla The Room för en kalkon med tanke på hur populär den har blivit egentligen? Eh, det, det är en film som ändå har funnit sin plats i, i filmhistorien. och ja, men, Med nyfikna ögon försöker The Disaster Artist förstå varför. Och, ja, detta är en upplevelse som jag verkligen uppskattar. Det, det är en sån film som man bara myser av att se- att man sedan gav Tommy ett litet inhopp i filmen, ja det fick eh, mina smilband och, och tänja sig ännu lite mer. Så ja, the, the Disaster Artist är en bra film och en fängslande upplevelse. Man, man ser kärleken till Wissow och hans suspekta Alster, men eh, man håller sig ändå nyanserad och, och någorlunda klarsinnad tycker jag. Eh, det här är dock inte en odödlig framtida klassiker här tycker jag. Jag menar, det här är ju inte The Room. Ja, den är sannoliken inte The Room och det är till dess fördel skulle jag vilja säga. Men du har en, en solklar poäng att den kommer ju inte bli odödlig på samma vis. Den har ett annat problem också som jag måste belysa hur positiv jag än är till den. Och det är att The Disaster Artist är en väldigt nischad film- det största värdet man får av den här, det är ju om man känner till The Room sedan tidigare. För då får den desto mer innehåll, den blir köttigare och saftigare att ta sig an. Visst, man kan se den här utan att ha hört talas om The Room och bara se den för sin egen del. Men den tappar en hel del av sin styrka i så fall. Och med tanke på att um, The Room knappast är mainstream så vet jag inte hur mainstream The Disaster Artist är. Och det är synd, för jag tycker faktiskt att det här är en film som fler borde se- både för skådespeleriet som jag tycker är lysande även om äh, Franco har en tendens precis som du också påpekade att omge sig med, med samma människor hela tiden så finns det ändå tillräckligt mycket här som fungerar för att jag ska vilja lyfta upp den. Den är smart, den är kul, den är väl skådespelad, den är väl skriven, den är väl filmad, den är väl klippt. Det är, en, det är en bra film helt enkelt. Den fungerar på alla plan och om man inte gillar den så är det nog mer en smaksak än någonting annat. Filmakandet fungerar här. Jag rekommenderar den här varmt till alla som är intresserade och har... Ett intresse i hur film blir till, mer än bara att se dem, vad händer bakom kameran, vad för historier finns det att berätta om de som jobbar där, som gör saker och ting. The Disaster Artist är en, en snygg liten syn in på det med fokuset på en av historiens sämsta filmer. Och ja, vad kan man inte älska med det? Ja, men visst, det, det bara spär på den här känslan som är så fantastisk när man försöker lägga det här pusslet. Och ja, jag såg den här filmen tillsammans med en person som inte hade uh, sett The Room uh, sedan tidigare- och inte ens hade hört talas om den faktiskt och kunde ändå följa med här och blev extremt nyfiken på vad den där filmen är för någonting egentligen och börja kolla upp det på en gång så jag tror definitivt att man kan se den även om man inte är invigd och har sett det här märkliga allsträtt som, som The Room är utan det, det kan också vara en, en, en bra inkörsport till den här typen av film också. Och vad som hjälper den är ju att den finns på Netflix därför att när man står och ska hyra en film med någon tjänst eller till och med ska köpa hem lite filmer så kan man ställa sig Ja och tveka och tänka är det här verkligen någonting som jag ska spendera mina pengar på? Ska jag verkligen chansa på det här? När man redan har Netflix-abonnemanget och filmen ligger där så är det ju definitivt mycket enklare att ge någonting en chans så... Det glädjer mig att den, att den finns tillgänglig på det viset. Och visst, då har helt rätt, kanske väcker den här nyfikenhet på ett helt annat sätt. Man kan komma in i den. Men jag vidhåller ändå att man får nog ut mer om man har lite kunskaper om filmen i fråga som, som filmen handlar om. Och ja, huvudsaken är att man, man har en kul filmupplevelse och det tror jag att man får av den här men vem vet? Ja man får ju definitivt ut mest om man känner till The Room. Men ja det, det här är ju en kvalitetsfilm som står bra på egna ben också. Och jag kan visa vad, vad den här typen av film kan vara. Vad det består av. Och jag har ändå passionen som, som vilar bakom. Och ja det, det kan öppna en ny värld också. Det, det är jag fullständigt övertygad om. Ja, det kan den ju definitivt och jag är enormt glad över att såna här filmer fortfarande görs för det, det är någonting magiskt med dem. Men på tal om Netflix så ska vi hoppa över till någonting annat som definitivt har varit mainstream och definitivt har varit ett fenomen för eh, filmen vi ska ta oss an är någonting som det chattrades väldigt, väldigt mycket om. Det var väldigt många som hittade den här. Den blev väldigt populär. Den blev väldigt viral får man väl säga. Och det ledde ju till att det hittades på utmaningar och allt möjligt annat baserat på den här filmen. Och det gjorde ju att ännu fler strömmade till att få se den. Och nu är ju frågan, var den tiden väl investerad. Ja det kan man ju fråga sig faktiskt men ja någonting måste det ha varit i grund och botten som har lockat folk dit och ja, ja, jag har varit lite så här smånyfiken där också på att se... Vad är det som har skapat den här kallabaliken och vad, vad har satt bollen i rullning och vad finns det för kvalitet i grund och botten där i, i nästa veckas film? Så ja, nu när det, när det hela har ebbat ut lite grann kring hysterin här så ja, vågar vi nog ta oss en lite djupare titt här och, och se vad som för sig går här egentligen eller ja Jag vet inte om vi vågar. Vi, vi kanske borde blunda istället. Ja, det är ju en liten pippi som har viskat i mitt öra att man, man kanske ska hålla för ögonen i många sammanhang här. Men jag är ändå villig att ge den en chans. Och att få lite mysrys, det tycker vi ju båda om. Även om jag också har fått intrycket att filmmakarna här kanske inte har tänkt utanför lådan särskilt mycket. Nej, nej det är svårt när den sitter på huvudet där också kanske. Så, då, då kan man inte riktigt ta och, och se stora bilden och, och ja, verkligen göra något unikt. Så är man fast i lådan, ja, då, då är det svårt att komma därifrån. Och det verkar man att ha velat heller. Men vad vet jag, vi har ju inte riktigt granskat det här gaskramande äventyret än nu så vi, vi får väl se till att se vilka faror som lurar där och vad det är som gör att folk blir helt galna och, och vettskrämda för ja, ja, det är stort frågetecken för mig och ja, det är svårt att och riktigt få grepp om situationen när man inte kan se något heller. Ja, vi får helt enkelt acceptera att vi kastas in i den här utmaningen med förbundna ögon och vi kan bara hoppas på det bästa. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.